в Българския културен институт в Берлин беше представен документалният филм Второто освобождение на Светослав Овчаров и на професора Велина Келбечева. Как мина тази прожекция е любопитно, защото знаем, че на територията на България този филм предизвика бурни дискусии и изобщо фокусира вниманието на всеки, който се замисля за следите от историята върху нашето настояще. Да припомня, филмът Второто освобождение показва с документи и архиви. Колко струва на България издръжката на Червената армия след края на Втората световна война и поставя в дълбочина въпроса дали Червената армия освобождава както се твърди или всъщност окупира България. Добър ден, казвам на Михаила Тодрова от Българския културен институт в Берлин. Здравейте! Кажете добър ми, на всички! Как мина прожекцията? Имаш ли интерес? Имаше, е, според мен, е, огромен интерес. на много шаблонно звучи, но е факт. Е, ще кажа само, че едночасова прожекция, която започна в 7.5, 19.5 и то, защото... Решихме, че вече наистина няма, няма да има и място в института, а и от уважение към събралите се хора и продължи до е, 10 без 10 и то благодарение на това, че е, дадохме си сметка, че този разговор е наистина много дълъг, много тежък, много смислен беше, което е най-важното, не просто продължителен. Какви въпроси, си, какви въпроси предизвика филма? Да. Много, което е най-важното. И, и по-възрастни. Имаше и немци много. Имаше и, и българи, които от години живеят тук. Или които сега неотдавна са дошли за всички. Така, важното беше, че си даваха хората сметка, зрителите, че това е важна тема, която, колкото и да е болезнена, трябва да бъде изговорена, трябва да бъде премислена и да престанем да мислим, че още 33 години, още 45 и така нататък ще имаме време. Живота е кратък и важните неща трябва лично да бъдат премислени на време. Всъщност, много е любопитно какви въпроси предизвиква филма, ако можете да ги обобщите, как изглеждаше дискусията след самата прожекция. Ами, да ви кажа най-вълнуващи за всички за авторите, които бяха тук и за тези, които няколко пъти вече сме гледали филма, беше това, че младите хора, наистина изключително развълнувани, се питаха добре с каква, каква е мотивацията на историците в момента да, да укриват тази тема. Сега е ясно. Пропаганда ни всички обвиняваме, <си> предишния строй, така много е лесно някак да се измъкнем с uh, това, че. Uh, нали, тогава конюнктурата беше такава и такава. Сега обаче в, по времето на демокрацията защо в момента не се говори? И една млада дама беше наистина много разстроена от факта, че uh, няма, няма обяснение за мотивацията на сегашните историци. Uh, на това че в момента uh, това продължава да бъде темата бло. Uh, професор Келбечева uh, спомена как... Uh, при разговори в това, за това, как трябва тази тема да бъде е, в учебниците, т.е. учебната програма да бъде променена, което е със силата на закон. Абсолютно, е, историците от Софийския университет и от. Други университети, изобщо актуалните историци, как да ги нарека, не зная, э, са казали, че не, две теми абсолютно не могат да влезнат. Едното е за темата 16-та република в България, като 16-та република на Съветския съюз и другата тема е оку... Съветска окупация. Този термин абсолютно не може да влезне. В учебниците не може да бъде дискутиран, э, но както казвай... Э, э, Нейно превъзходителство. Посланик се Керлетова, ако на 15 години не си научил нещо и не си се замислял за него и на 20 години също не си го чул и на 25, на 30 или на 50 няма да започнеш да търсиш mm -hmm. отговор на въпросите, които е трябвало да си зададеш още, още на младини. Аз тук не съм много съгласна. Аз смятам, че и на 70 години човек трябва да си задава важни въпроси, но... Обобщавайки е, вчерашната дискусия, е, според мен най-важно беше това, че младите хора се замислят защо в момента това продължава да бъде е, темата бу. А, а имаше ли, имаш ли опит за отговор за това, дали става дума за а, определени кръгове в България, които държат на унази и пропагандна версия на историята, която е свързана всъщност с замитане под килима на важни факти и документи, защото а, аз изпомням Представихме този филм Второто освобождение в ефира на Хоризон до обед. Става дума за документи, които се пазят в архивите, които показват какво е извършвала армията на Съветския съюз, Съветската армия тогава в България. Изнасилвания, грабежи, катастрофи, убийства, неща, които са били документирани всъщност от българските власти тогава. Но всичко това е налично в архивите, само че неизвестно. Не Въпросът е дали, дали става дума за покриване на тази част от, от историята, от фактите, от сега заинтересовани кръгове в България. Да, да. Стана дума и за това, че за поведението на сегашния посланник на Русия в България. За това, че професор Келбечева каза, че до този момент не са наливани извинете за израза. Не са наливани толкова много финансови ресурси от Русия към България. И факт е, господин Купейкин, тоест, че... Е, да не го наричаме така става дума за български политик, това е да, едно, да, едно от да, неговите прозвища в социалните Тресирано мрежи. От, от а, време. Да, моля за извинение, е от малкото да. време, това нека бъде моето оправдание, защото е, бих искала много, е, много неща да кажа, е, но това беше, че е, има и е, финансови е, основания. Това нещо да продължава и политически. Т.е. Е, че. За другото, е, дискусията беше наистина много открита и не, не, не, това, което беше важно, че не е просто нападка към не. Нали, сега ние ще говорим много против е, е, Русия, ще говорим много против е, сегашни конкретни политици. Е, Идеята беше да бъде нисина, конструктивна и както вече няколко пъти казах, най-важното беше, че младите хора си задаваха въпросите, защо са били пропуснати тези неща в учебниците, защо э, никой не знае за, э, за важни неща от българската история и най-вече защо продължаваме да не можем да ги научим. А, и да говорим се... свободно за това. Сега, аз си, бих искала да ви да използвам повода, че разговаряме, за да ви попитам за една изложба, която Pontes Артис, една инициатива, с която вие сте свързани от години, представя в момента в един друг културен център, не в Берлин, а в морското казино в Бургас, става дума за изложбата фотография Иван Пенков и ми се иска да ни кажете съвсем накратко, защо Ева Важна тази изложба и защо е важно да знаем, защо е важно поколенията да знаят кой е Иван Пенков? Ами защото наистина е благодаря за възможността да, да кажа той е наистина е един от важните е, фигури, е, ако мога така да го нарека, в културния живот на България. И понеже фотографията, с която той се занимава, абсолютно любителски е малко позната част е, в България <съща> на, на ползвателите на култура, е важно да се знае също и как. Този социализъм... Знаете ли, е, вчера, докато гледах, сигурно за пети път е, филма, има там един момент, в който, когато съветската армия, е, червената армия влиза в, е, в България и е, авторите на филма задават въпроса, кои са тези хора? И изброяват целени, свили, умрук, е, е, там, е, граждани, е, измъчени от... Е, от войната и така нататък, мечтаещи за нови сандали. Просто така ми се наби този израз, защото снимките, които е, са направени от Иван Пенков през 40-те години на миналия век, когато започват бомбардировките на София и семейството се изнася в Панчарево, Иван Пенков снима своите съседяни, как да ги нарека, и и на тези снимки се вижда как тези хора наистина са ужасно бедни в е, тотална нищета живеят, е, целите са в кръпки боси е, и така нататък. И си спомням как е, сина на Иван Пенков, Джони Пенков казваше как няма да искат социализъм, който им обещава толкова много, толкова светло бъдеще и дрехи и, и всичко, от което те в момента имат нужда. И пак в филма вчера обърнах внимание на елемент, който много, така почти ме разстрои. Има така един пропаганден филм от типа на. на... Тези филмови прегледи, които, mm -hmm. които възхваляваха в тогавашното време, прогреса и така нататък. И на тази сцена е, купи се едно, огромни купи се едно се пренасят от там работници, които работници, само да кажат, че са с сака не точно с костюми и нали, въртувръсти, но с саков седи работника с вилата и боде това едно и го трупа на една голяма купа. Е, мислята ми е, че е, е, е, изложбата е важна, защото показва всъщност какво е било състоянието на, е, на тези хора. И на България тогава в, в, във филма също беше показано как е, е, Финансовия баланс на страната до 43-та година е положителен и след това вече е, започва нали, <съща> да е надолу, е, което всъщност след е, 44-та, т.е. влизането на, на червената да. армия, до край на 47-ма, когато тя остава тук всъщност всички неща, които се изпращат към а, с вагони и така нататък. За не филма, да, т.е. плащането на, и... на тази висока цена, която е укривана от... А, Типа пропагандна история от бившия режим. Това, че България си плаща за така нареченото освобождение. Да. С в съпоставка с тази наистина бедност на страната ни след края на Втората световна война. Интересна е тази препратка между двата културни центъра. Берлин, където вчера беше Показан филма «Второто освобождение» и а, културният център «Морско казино» в Бургас, където пък са фотографиите на а, Иван Пенков. Аз наистина ви благодаря много за възможността да погледнем през а, така вашата фигура като човек, който има отношение към двете събития а, в а, тези две посоки. Михаила Тодорова от Българския културен център в а, Берлин.